12. óra. Valami a vezércikről. Gyű, aki áldója van, hát mindjárt a legnehezebbjén kezdjük. Nem kell megijedni. Nem a legnehezebbje az újságírásnak a vezércikk. Hiszen csak körül kell nézni, látja az ember az első pillanatra. A kisebb lapok vezércikkei fölött mindig ott ékeskedik egy úgynevezett nagy név. Írta. Lengyel Zoltán, írta Battyányi Tivadar gróf, írta Nagy György, írta Simko József, írta Halász Lajos. Nem lehet olyan nehéz dolog mégse vezércikket írni, nem is az, csak kell hozzá és nagy képüsködés, épp úgy, mint a képviselőséghez. Akiben megvan az a nagy vakmerőség, hogy mielőtt még megpróbálta volna a hasznos, alkotó, munkás polgár életét, már arra vállalkozik, hogy vezér legyen, abból biztosan képviselő lesz. Csak a fellépés nehéz. A megválasztás már könnyebb, mert az elsőhöz egy nagy elhatározás kell. Az utóbbihoz csak vak szerencse. Aki akar vezércikket írni, az tud is vezércikket írni. Csak úgy kell tennie, mint az egyszeri képviselőnek, aki leül az egyik terembe, és elkezd írni. Mit írsz? kérdik tőle. Még nem tudom, de vezércik lesz belőle. Hát mi az a vezércikk? A vezércikk először is legyen egy csomó frázis. Minél puffogóbb, annál jobb. Ha goromba, még jobb, mert akkor merész is és férfias. Ha durva, még jobb, mert akkor az írója egyéniség. Ha zavaros értelmű, az se baj, mert olyankor a szerzője tartalmas és magas szárnyalású. Ha nem mond semmit, az se hiba, mert akkor az írója óvatos politikus, aki nem szokta magát elgaloppírozni. Ha egy kicsit kurta, akkor a szerző kevés szóval sokat mond. Ha egy kicsit hosszú, akkor a szerző minden oldalról megvilágította a kérdést. A témája teszi, hogy a vezércik olyan utolsó rendű fajá lett. Mert a témája politika. Már pedig többnyire belső politika. Politikához pedig nálunk mindenkiért. A politikában minden lehetséges, a politikában minden jó, a politikában az ostobaság és az államférfiúi bölcsesség szomszédok, a politikában a kabzsiság élelmesség, a panama agilitás, a hazugság politika. Nincs olyan bolond kezdet, amiből okos és hasznos vég nem nőhetne ki, s nincs az a jóravalóság, becsületesség és megbízhatóság, amire rá ne lehetne fogni, hogy hazaárulás. Hát elv van, visszaélés van, csalás van, nincsen. Ami ma csalás, abból holnap már hazafiúi érdem nőhet ki, amely titkos tanácsosságot, vagy lipót rendettem. Érd le legos tovább hülyeséget, és holnap lélek lehet belőled, aki belelátott a jövendő méhébe. Nem írhatsz olyan cikket, hogy holnap, amikor megjelenik, ne legyen még egy párja a hazai sajtóban. Ha durva vagy, mint a pokróc, Hakad valaki, aki még nálad is pokrócabb. Ha anyas hizegőnek csapsz fel, Aki miniszteri talpak alá hasal, Már ott találsz valakit, aki megelőzött. És minden jó, amit írsz. Írd le a rémületes rázist, hogy Piroslik már az alja, Piroslik a felkelő önálló bankfényében. És egy sereg fog hozsonnázni feléd, ó bölcs beszéd, okos beszéd. De ha azt írod, hogy csóvával járnak a sötét éjszakában, piromániákos gyújtogatók a bank csóvájával akarják felégetni az ország nyugalmát, akkor is egy sereg fog hozsannázni feléd. Lángész, így beszél, a lángész. Akármi bolondot firkáz össze, nagy publicista vagy. Illetőleg őrült szamár is vagy, már mint a másik seregnek. De ezeknek őrült szamár vagy akkor is, ha te találod fel a bölcsességet, ha te vagy az új Cicero, ha életre kelt Deák Ferenc. Ezért ne írj szépen, ne írj okosan, ne írj világosan, ne írj őszintén, és kitűnő vezércikkező vagy. Csak... Egy bajot történhetik, amikor készen van a cikked. Legfejebb az, hogy a szerkesztő visszaadja. Legyen olyan szíves, írja meg ennek az ellenkezőjét. Ne se baj. Te szépen megírod az ellenkezőjét is. Az első cikkedet pedig eladod a konkurenslapnak. Megveszik. És te duplán jó publicista vagy.